Awaka Africa Africa Africa All systems go Yo les voy a José Miel, que yo? Y guardión, oñez, respaldito Ya faltamos, ayúne, ¿eh? ¿Tú Ay. el micrófono, qué? El micrófono tan isango, véstela Sí, de vaya, está, a ver <risa> Mira ni quinta, uf, y gusto, vaya, bueno, tarde acá Esto lo hice ahora, ¿eh? El onda, hijo onda. <risa> <risa> <risa> Bueno, ya os siempre sí, sí, sí, llego Y ahora danza a Takirola, ¿eh? Gustavo, <risa> Bai, intentzio hartamaintza. Bai, bai. Eh, emago dizu. Estaba ida inbertzu, bueno, mirarior dago ere, que usted. Tartulia politica. Bai, ez dugu, bat, beres, hilauferlandet genuen, irakarkita ira jarriak, baina, bueno, azkeneko hor duan ere lanpetua, eta ez inzatu torri, baina, bueno, ikusteut, ez e, torri dela beste eh, persona bat eh, deun boaz pila bada, eta egungo egin, ezketeak eh? iso. Bai, baina. Bueno, eskerreta... Y Sarra isturu, egardion? Lo guardion. Ukitorri, eh? Bai. Ondo. Bai, bai, osanio. Espa biser un 14 de gala, eh? Tantse iruzitiki, eh? Eh, plata erramandiferenta. Fiskar aringo Bueno, así voy Bueno, Zikitatik beti zautu dietan zen bai, Zikitatik Beti egin, zazpi no, urtetik Zazpi urtetik Zazpi urtetik Zazpi ze... urtetik Ba... Bueno, mutil gaina ezela Nire ne, amak apuntatuta hasi nintzen Zazpi mm -hmm. urtekin Eta juntatu ginen ba, Dena lagun kuadrela bat Denak edade antzeko guak Eta... Ba... Azkenean aurre, aurre, aurre, aurre Hago baina arte Eta guen... Ez duz... Dantza... Zatu no, zaudela ez? Eh? Zaldematian edo... Bai, bai, donosti dantzatzen dut Eta, goizaldi... goizaldi Zera... Antzataldian... Uh -huh. Eta, anxe bueno, azken aldean pixkat... Ah, gutxi xamara zaltzen atala, minio... Zala ez, gutxi batu, Kirolaik... Bueno, ezpaltzat aparte de furia egiten zera... Eta, eta dena, bai, orrun dudun, kompaginatzia azotan zala ez? Bai, bai, <coughs> den bau gutxi doa... Den antzat... Bon, izar, eta zu berriz... <coughs> Alguk polemika dakago. kaguen, eh? Hori <coughs> txotarra, gira gu beti, eta bai? guen, nungu gira ez? Nungu ah, ez egin li zalde kuba Ez, ez, ez. Ah, Oan li zalde jarri zuten eta, txasparak Ja, beti, beti, eskirituz, txekuk. guen txekuk Gira, oso ondo zure txekitatik Bai, dantzan Ta dantza, ta dantza Dantza, eta dantza, dantza Ni bost urtetan hasi ba. nintzen, eta arte nortz egin ditu gabe Ditu bai. gabe Eta guen ezea? Aina Donostian goizartide dantza talde animanolekin batea eta gero Bilagoonara joeten are bai hastian bitan eh oinkari dantza taldea nahizena Hortope Hortope bai ikesketarik ta berdu bueno, atua eres Bai bueno berandutzea ta ni ondo eta ne zu berriz ere dantzan musikal, estegitei osok tansatuta ni ez ez dantzan zure txikitak zutzet Bai ni hasieran hasen nitzan dantza garaikidean Ha, ni gustegaia konfondetjo intzelako bat jaro, apuntatzeko, ni euskaldantzare non ta beak, garaiki apuntatu ta hala xondunitzen urte bete. Dantza garaiki den, taia, bukatu, ta ja urte edukatu ta euskaldantzan hasen nitzan. Eta, boixe, dunitzen, aia, eta goa, ba hoe, unibertsitateen hasi artero honnitzan, ah hartzera aldin. Eta gero bai, ba kanpoa jo nitzala ta beste, ba utzi nun. Ta bueno, hasen nitzan eh helduen tailerretan dantzako irakasle betzela, Dula sei urte ja <hazitzen> Eta gaur eh? eh? arte. Ja, esperientzia ona. Bai, osona. Diferentea. Diferentea. Bai, azkenen zu gaztina Zarrai guri dei dantza ematen baina arte jaso intzu ta orain ematen ta. ongi ongi. Busto, eh? A, bae, ni altzio harkoanas, eh, hortzertu eh? ah, ah, claro, ugalde da. Baiztuben, diferente, claro, casi ga zerugal dituz. Claro, galetxo, galetxo, emino. Azkenen Zarra gundula ber, eh, fiska la fête. Bai, ta gaur musikak probare aztereko dut esio, bai. Bro, eh, Imanol, eh, beti eskaldatzen gaiten, ez? Eh? Beti, beti. Vai. Eta orbadzin asteetan izan du hitate motilak batez ere dikizuten e, dikiz eta yan eh jarraitzen hor batiek edo horiekin batien edo geupitia sakatek edo da ba, ofizialki utzilea utzilea ez baina ba jarraitzautenekin xuanek bai betian yinekin uliela einaute utzilea utzi ezu ina esaten utzizula ez ja gustatzen zaio horrese eh, ez e, eta, uttian, zer, ez ez ez ez Azkirin beri, ato izu dantzako. Uri da. Eta... Eta gitzuzu, berriz, Iuskal dantza dantzako edat? Dantza edo, ari, ere? Uri bai, nik induta, aire bai. Uri bai. Bai, lengo urtean utzi Bai, bost urteetatik lengo arte artean du naz. Oire bai Eta guztu. Eta, zer, etik Mutila e, saibu da e, jarraintzia e, dantzan. Nomari neskak, que... den baina jo jarraintzute, eh, so... Bai, bueno, nik usteo jendian ikuspebi uste bat, dantza dela neskana eta zaila ikusten dela aldatzea. Alaregoan, neadidez no. bilagonako eta aldean dexen, mutil dexente dozte eta guztua minon. Nik to dela toidea jendia dakala ikusia dantza dela neskantzer batxe eta Horan dikenela dago bane, e, konzertu hori dut, pixka-pixkan e, aldatzen dut, e, zultu ba ez? Bai, es, es? bai. O, bueno, dena bezala ez, pixkanak aldatzen nahi gauza, emene bat bueno, joan dikena aurrera pasukitxeko, bueno, baina nik uste aldatzen nahi dela pixkanaka. Ba, al alabertu baina ez? Bai. Bueno, e, dantza moden erasko duzte, zerraka, euskaldantzak, bueno, itzabeak ezaten du, eh? zerraka euskaldantzak, unkitzen diguna edo, petetzen diguna edo, itzabeak eta normali, baina, bueno, zer zer zen duz egin? Eh? Basta git ba, susurantzuma Euskal euskaldantza hemengo tragediako ituraten jarraipena izateaz aparte. Nikuste bizitasun ara indar bezak, bai dantza batean beste dantza gero ez zaketen bizitasun batego igual, igual guk sentitzen dugulako Rai. lare bai, eh? Mino, ni dantza garaikidan nere ondu beste ekspresie mota bada eta beste ez dakit. Ez dakit beste. Uh -huh. beste modua, Zain, badu, lako, lako sun, ba, beste modu ez dakit. Ez bai, Honek badu nolako, bizitasun nolako indar bat a Ta euskaldantza barruan <coughs> Piesa bat izan da, zuen guztokombat edo la... Ti, tika nola guztu eki duzuna edo... Honei erromeiak ja, gustatzen azki, pilat. Erromeiak? Pazerdu, erromeiak? Erromei. Bo... Osa, unintxasandutena bizitasuna eta indarra kristona, eta... Ta... Xaleroa du, xaleroa du, bai, bai, bai. Da, edo, oso politiak, gaina gauzta jende gehiotkin, gaina gauzta politiak, galditzen da, inpozulek ez joku oik, eta... eta bai, eta gazten indarra du. <hazen> Gio ganei zar, ez egitez e, gure kultura, euskal kulturean sartu dago ez? E, dantza, euskal dantza? Bai, bai, gure kulturan partea Garrantzitsua, e, mantentzea ez? Bai, oso garrantzitsua Eta zuz, dantza mota duzu guztoko nola, e, e, dantzitik guat? Euskal dantzan, bat Ere bai, bai. E, bai fandango eta bai bai, bai, bai, oso guztua ikentzua Eta beste dantza motetan? Nei, karonik... Euskaldantza hitz aparte Euskaldantzan onarretotako koreografiak iten txut, oinkarira batez ere hortak ojutena eta nikoiek oso oso guztoa antzatzen txut, ez da hain mugatua, ola inbertsuta, ola inbertsosa, zure estiloa jartzen astentza eta nikoiek, igual nola bestiak hainbeste ikusik uste, hainbeste no, entiuten, ba, gauza berriak probatu nahi nikun, eta han oso guztoa eta gauza berriak, eta beti ikasten, oza, beti dakazu zerbait ikasteko. Eusak ez da, ma nortzoli bat izatea, beti izatea yes, gauza berriak... Gauza berriak, eta... Bueno, eh, hola bituta ez... Eh? Eus egiten, imen eh, beste dantza... Eus egiten, izertu gustoko, ez egiten, ez egiten, beti koa tradizioa, ez berriak... Ba, eh... Beti da, right. nik tradizioa dantzatu izan jok. Eus egiten, sartu horiografia konflikatu da, eta hori... Eta nik, gen hausetan ez ginean, eh, mutila dantzatzen jugon, Talde dinak, eta talde gantzak, golpiak dina eta azkarra eta... Uh -huh. Ensaioatu gaztoin behar da, horre... Baina, bere sai eskatzen da bai. Eta ja, kompromiso bat ez. Eta bai, bai. bai. bai. bai. bai. talde guztia da. Beti juntatu bertza, hamar pertsona, zortzi pertsona... Talde gantzak izan da. Hala claro. ere gane, esan gantzak izan da. Beste, beste, beste aktivitatea den bota bezala ez? Guztoku izan, konstantea... Insaiu, Odu, beste tibidale, beste bat, beste gauza bat bezala, eh, zago da? So, Ixe, zuzantzu bantxe, beste kirolo bat. Kirolo guztia bezala esi du ba, kostantzia, esi jitzen du aitzia eta enterrenatzia. Eta fondo batikia, baita ere, azkenin bai, ta, ba, ba, ba, nekatzen dut lako. Eta bai, oza, kostantzia azkenin, eta gogoa, gogoa igabe ez to, ez Bai, bai, ba, ni... Zatuna... Ikusi bestek ez da nisartzen juzten orduko apuru zila astian eta zein bateko esfortzua ikenduten bai aurrean bateko bai, bai bai Bueno, esan duan bat bat eta da Kirola eta, bueno, ez dut esango egitxiz behar ez? Dantza eta dantzai buruz e, <coughs> Kirolan barruan dola, ez dola, bakoitzan zela da Gaiak, e, batzatute jarduera fisikoa dela, kultura dela Zu suezatzietor orde oker eta izerbi jotzen dutenak internete kirolare bai estik, ane nola, nola, nola, le, no la no le cuesta eso garantzatu leno bai pola. bai ustoi anekegar izan dutela ez bai, kirolo bai. guztia ez dela nik uste duti gabe dantza kirola dela beskatzen delako bai fisikoko eta mentalki ariketoi ekia a ba, fuol estate korreten den bezala da izan bakilometro campo e -e. fuolin bai dantzari batekin go du, du salto ta puntat eta bizkarra eta besu atente ta azkenen fisikoko eskatzen du esforzu bai. esforzo handi da dudiga de la kirola. Kirola eh, es... de yanitze nada. Bai, bai. Ora ere zerraite naiko dosana, ez? Eh? Bai, bai. Jaute, a ver, kirola gizotzen dug bezala kiro eh mota bezala, ez? Ez Bas, interesante. Du duka, no busa bai. Ata poteo are bai, eh? Eskordu es ez porta du lugar undago, gizarteak jartzen du edo edo zure garbirakazte pentsate, eh? Go garbirak hago. Gero jendei probatzen duneen igual nola ez zuten probatu talak, osea dute hoia ixingo da. Ni jartzen di ni zate dute, osea izerditzen da izugarri. Fizikoki ez denogo orduak eta... Eta bara, eh? keston sakrifizioa Igual, ni dakaten fondua, fandango bat itxeko e, beste batek ezaka Korriken ordu bate irauten duenak ezaka mm -hmm. Eta alrebes nik bestia nahi no? Bueno, karbi da zu ere behiten Imanol, e, ikere, bueno, beste kinoa bota batzuk egiten ditu Tartigan futbola eta beste gaut batzuk Orduan, a ber, Ietzako e, edo Zuen guruan e, Zerrat, jardura fizikoa, kultura gehiago da E, kirola, de, opzioz, de, kirola, kirola da, zure no, opzioz da? Ne ustez denetik da, kirola da, kirola da, netzako kirola ere bai. E, bale, ez da beste kirola egizaten dugu, kompetizioen eta Mas Koze Barneratu da, eta hau da, ge, bale, bale, ba, erakustaldiak eta ez zelak hau dez, e, aktuazioak eta beti ez da horren kompetitibua. Goba, bale, txapelketak eta beti hau dez, baina bai, nire ustez kirola da. Baina, bon, txapaketak izate dira, eh? ere, egitezen eh, dantzan barruan. Bai. Ordu, kirola... Baina, ni kirola ez dela konziratzen. Artu, kuziratzen, Eskatzen duen esportzo fizikon gartik amak gari, bai, baina. Bueno, baina, eta mirari, hemen debatzi dago. Zoentzako, eh, a ber, zez, dantza barruan, euskal dantza, zez, da, kirola, diartura fizikoa, kultura... Kirolan parte bat badaka, eta kultura, eta dena da, dena bai. batea. Nik problema badaka, nik trikit isiak hotzen unta orduan dantzanen unikasi eta beira eoten bakarrik ikasi nun. No. Pena bidakat. Jaiz. Uh -huh. Buskit zakot. <laughs> Igal <laughs> de aquí per si te ven. Igal. Quiero la den, Ez la den. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Eh, bakoitzan haidu lana chatia. Ba, eh, bai, ala, eskerian, eh, eskeria, suelt, A ber bigarren, a ber nik, a ber deja quina, soy, polémica. Yo isto merito zakate, se ha dado Kirola, bueno, posible da igual consideratu. Nazenada, e, emaitza, emaitzak emaitzkoan, ez dekidez, igual pues, Kirola Kirol emaitzetan, agidez. Ba, denak etau sateni, Kirola emaitz guztia. Sí, sí, sí, sí, ze va, sí, es es es, es, ah. zema, de, es, es, es, es sure. supuesto. O, bueno, esfuerzo, isto merito zakate, gañen esfuerzo duten ordu gutikan, eh suelta suen grua, garbidakazute, ¿es? Dai, dai. Denak, eh, dai, dai. Kere, bai bai bai Eta mutuileak ere bai ez, eta biztenak ere eh, dantzen Kirola bezala embertozatzen dut Laudio, behar zuten erdona zutu bat? Geixiago, bun bamako zuten? Egan, hondikan, zoritxarrez? Ezan e? Eh? Dik uste, dantzen den edo zenek Sango lukela, kirola dela eta zoze batik izango ere bai ez eh? mm -hmm. Izarra elxandura leheno, probatu ez duen jendik ez dakit, ze esateko dakan, minio, nahi bintzatik kaslik urtetik urtetik atortzen tortzen aski beti, wala Ba, kultura, dantza, plaza naitzeko eta gebaitze hasten denen bi orduko klaseak dituen. Ez da hor ziren. Ba, ba, da, a, plaza raitzeko piska ta zea, ta jolasoa da zela ikuste dute, ni gaur hasten denen bi izerdiarra bat zen eh. O, Galdetu galdetua ban, aver kirola, de, nazik, kirola kira, da nezki kirola. Kirola, recuerdo piska probatu berdere. Nik gustatu bai, dena da zela. Bai, bai, bai, bai. Askotan ez egiten dugu eztake egon gauseta, ez, o probatu egon gauseta, ez Giona santzu da, ta ikiztik den ere, kirola zutuz ari gausatu, xakea kirola da, eh? Está, esatzari, ez eskeraz hartua dago, no? xaketxapetetan. Da, Orduan, eh, xakets, niola baldi bada, joder, adidez, e, jokatzea ere, kirola berko bidegasteria, ordu nuda gormuga. Ba no, eske es de usted competitzioak markatzen dula. Neti... baina musika jokatzea dugu ere, eh? joan txapaketa kabea ideia, bai, ezkoa daiko kompetizio... latza Oire eta galtzen la zagaria ta alzatu una, karra karra zio garata. No, esporte fisiko bat <laughs> eskatzen den kompetizioa. Bueno, or, mentaliz, amor, kasu horren. Bueno, bai. Bara duz, el euroa tira da, Kirola. Joder, Mental, tenea, mentala, eskori da, eskori da, klaro. Joder, ba, bai, nik usteo... Sofazik so gara etxe, eh, Kirola, ez dagoetik, egin hori dintzen zegan, eh, azkerian, <cute>? beko den, zer batz, honunt dago. Ba, nik Kirola itxalbea ere, ez da, ongi definikioa, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da. Oida, bak, ezkori bakoitzeko, batek, eh, murrezketa bat emarra gailtzeko, arretzeko, egun metro itxe igual da Kirola, ez Piskabat... Ni sententzia <laughs> la eh, eh? es, no eh, er, eh? da merritu zatek... Ez, piskabat, pitzu guri, zatekan Xake asuntua dibidez Hor badago alako konkuren entzibat, ez? Ez, no komen... Bakoetxak uskau zer den, ez? Nei igual na, usatia... Ni kirola praktikatzeuta bestig ez, da kirola, bueno, ba, ez zutzako da, da. Netzako, bueno, no, ten bitartin, nei igual na, usatentzun Ez er, jarri dago kirola dela... Bakoetxak uskau, ez? Eh? Zuzantzuna, zuzantzuna... Mirari, berazotan kirola izabertko duk erdun? Ez? Eh, de... Ondoko parranda, eh? la Quirola Ondoko parranda Jor, ondoko parranda de Quirola Me... no, no, no, no. De besti, Parranda ditut... en flakatu jendea pues, <tú> Oide Quirola, ondoko parranda? Gey, <tú tu tú> elmerko du gordut Zosoi no, ara du gordut Zosoi ara du gordut Bueno, queska bat eh, ez ikit dina Quirola A besti bat, a besti bat, a besti bat Ehi berritxara gustatzen abasko Eta dalt, da, eh? Edo zen, jarri? Jarri bera queska da jabari, oa jabari anai Anai jarri, queska duna besti ya Bueno. Askereko grafika nola? Diazo. No, está gut. Ya está gut. Eso controlaste en el mensajero con SRS, jarri nei beste jaurtu, eh, berri txarra. Tasusi uh, ez za talde bat aitzotela hola nik orokorren kalta Boze, itzakurtan obatetik lepstean Bidartzen gerrituen Izen gabeko txurien Tika shi nai Berritxarrak! Basen egizu ganea bestilea? Eh? Abeste onduza? Bai bai Ondo ganea Bueno, a bet, jongo ea, danzatik aparte zea fizio etxuzuten edo ze... Bestekirol mozak egite etxuzuten Menor, emakiko ez futbola? Bai, ni futbola nahitzenaz. Zoi hartzungo lehenengo regionaleko talian uh -huh. Eta, bueno, hon artez. E, Igo era faseak okazten nahizazte? Bai, igora Eta, sebozko, ozea? Sabiste? Ba, bueno, bizka eta atzin gatu gure aukerak igotzeko asmuak egin hasi ginen, tempora baina aukera bizka galdu itugu ze ba, lezio asko egipuan, jende garantzitzu asko galdu gu eh, atzin sartu ginen, eta baina tempora erdia egatzeko, eta oso oso aukera gutxik egin. Eee, ze posto apatzen Ni, zentrala. Ah, zentrala, nahez, zentrala espozat guzti, no, si, azkenko borralan, <laughs> eh? Bizarriak kontundu ento itaku Tollo ya pasaba que estaba pasado Bai, bai. Eso pichat cooli muwidehat a... uh -huh. ganak, es? beste uh -huh. ezerraietikan. Zatorko. <laughs> Itasea urriz koregionera, pastorzuak, el partido de Carralo. Todo por pillar. Pero bai, eso. Aún hoy en la 3 urte, ogainik hangoia. 3 o 4 gusten, bai. Orduko ja hokatia Bai, ya <laughs> oí. gusta la de. Equipo eh. bolillago, sí, ambiente ona. Vale. ¿Sí, tu Guk Jon Alcorta Iastu gara? Bai Ah, Jon Alcorta Gualdei txokua Ah, Jon Alcorta Gak, gai, guztor du Bueno, zabatu gania, bai horrez korregin alaketa bai neskantau deak Bona dimike ikerik ere, gai? Bai, bai Uso son, nahi dia Nik ustea bai ja batera Bai, bai Herriko ekipuk, bai bat urte, orgoi anik ustean Pelota ere izan du deak edo pelota n'hola? Patxikita, beti Pelota n'hi biltzen zen, dina ezin zen Dina pelota, ja Zo sekendurtzen. Oi. Bueno, eh Isar Super Reis va aquí este visita Bustilla, Ordu Bustilla Bai. bai. Ne ordu asko. Dantza la parte. Es ne ne youngereza nagoen dieta futbolak asken, bakotza pelota, eh, pala, pala o Pero bai. ni ez charito no lo quiero, lo ie. Bakotza beria dela una ta cuadrilla kon jokatzen o hiri galdetzi dituta bertzen musta oram, bai. Bai. Galt, zuzak, zuzak, zuzak. Anak, ja, eta lehengu zuzuk eta hor kakak zuten errati, ez? Ego pala, edo, zeh, lehkut zuten zuregatik ganez. Horzuk, karriodak dantza eta horrekin ja... Horrekina, horrekin hor or, dopila bat. Bueno, Anne, zuerriz? Ni dantza, dantza haik genuen eta Eta beste kiroalak egusten jut, minio, albibo hori nola esaten da. Ni telebizten luartzut, ziklismukin, palakin, pelotakin si gol fakin bai, den akin lotze. Bueno, bendico esta patina que te va y roba. Oi, este llegó a garra. Oi, le vaipio, bai, le Bai, no. Ese sí. Celeiro estaba ni cuestión de fútbol partido utaren hau, no. Gracias, Marka Gol ta, bai, no, bai, no es, guay, xo, guay. Choo, uste Eh, ya. O todavía está, eh? Está imputilla. Así que al día. Bueno, para que no diam, yo bueno, yo metí esa de gracias, ¿estás? O mi posgarren cigarrren postuanda viste, eta niko uste dute gure helburua, hoy bigo que yo radialista in Ba, beste saltxa beste giro badu eta... Nola zarteka partidu belli, eh? Ja. Karari. Hako hori kolami gara honan mingoa ta. Satek guztiunta. Ez, censurado berko ta. Ja, beste goza horregia Samiño. Eh, gailia beste goza bat ona, nere, ez da zorra, sokosal, giliña coi asturra, que es eta ba, da. Ba. Ba. pato bikeduta. Ba, taktaren hori ere bihurtzuk ta. Bai. Ta fisio na fallaak, ta giro sopoletado. Sopoletado ta, nik uste asko animatzen dula parte oke kosta. Nik oraozu lo hartzen. Horrez, segurazki esen. Eta nezketan berriz, arrobi geltuta, eh eztu gastu bernezketan ere zaila dela, ez futbolak izan da beti mutilena, honartez. Asi da hor ere. baina nor baino bain juenjetan eta gastetan e, arrobia ona da e, urte batzuetan izango e, da eta Horre bere, punta-punta dozte beti, Neskak ere. Bai, bai, bai, oi bueno, hartzen gogu txillo ez dela oi argi do, minua, ustuz antzuna gatik ez, Neskare... Ba, ba gutxillo giltzen zin futbolin leheno, oain gauztea gehiago, eta, ba, menik urtegatzuta nik uste dut, dexenta izten goela, ekipun no oi hartzuarrak. Mm. Gaztiagre gauzte gehiago, ditzen bai. dira Neskak, eta... Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Gionik bat egun dut, eh, merito diaz ditekan Haste eh, bat bat dugu set-alde dut, dia urte pila bat lamaztenak hor, hirugerre maila, hor eztu da, eta hor jartzen ez da maumezte urte, maila horretan ez, edukuz eta set-alde dian, eta zan duguna, emengo badena, illa denak, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, merito horre bai. Bueno, gero eane, e, musika ere bai, bai. eztu eh? hori jaurte batzuk ez? Bai, mm. baina, bueno, urte batzuk, bai. A chapurratzaitzen gaia. Gaur, eh, ta horrengo hemendikiroila ta eta, ba, musika naitzia ez zaket, bai. Bueno. Iza pelotexiti bijo oso iaz ez dikite azuketarshire honeek. Ongi modartza ga. Oso ta bestiakanya oso di askerekoa dago zen. Utaletzia ez ditutena. Bai. Gania la karta, eh? karta ez duten, eh? La eskatua, eskatua, kantatu. Gente eskatu ta bestut. Traizuna bueno. gaileroro posibilitatea beste bai. Ez dut. Meitua hartu ja. Bai, mo, ni guztien behir ditu binegoa, bitu nik gauza bat, eta zonoz, arro horobonozak, arroa denitza binegoa Bai, urutzen haula, kantatzen hasi ginenetik e, oi hartzungo jendeik, kantatzen zarrasko ikasikula Gaztiak batez ere, hual galtzen nahi zin kantari gero Rapixka berreskuratzen nahi galapixka nahi eta esan dia ikasten nahi da eta gaino guztetze izkio eta eskatzen ki Kontzertutan da bitu horrek ikeno bai, ilusioa Irzaiuketa, indekosuz eh, so, zutea, ez, ozze, oz, oz, beste... oz, oz, oz, oz, ia da eskakibaregia. Neko funerantezka ja kemetzengabeeti ta hexe ba, kontzertu alma dago laru matean azkeneko astean bildu ta bateko bestik bestia duela ta ba gentean saion mino asko asko ere zaia solek. Kanpotentaztere askea o ba aurreko daran bai onian orditzialdetik ta laparunen genikun pare bat ta ba e, pixaldate zenga nikuztere egiten dela deitzen mae uto tolosatik ba Hortea ez da hondokorre batetik, ta hortea da ah, ondoko zonaka, zonaka moitzena pizkat. Zekin zutendunak edo pizkat bai, gure? <tose> bai. Bai, Oa, hei, ah, bai. Ona, Ife diarren planoretako kontzertukoa, eh, garatzen jende hola ta? Bai, bai. A xa... ber. Eh, ja, gusto estute. No da zan. Osounde ni beh aldu ten oso gustoa ditzan. Bai, dira tire eh? pues bueno, xeleor artista bat, bizarra jotzen. Ez horria. Oso ona, oso ona. Oso, oso, oso. Gitx dek bat ezkoa ama aleskin bat hola edo berak ere ezua. Ba, herria nola. Bai, bai. Izan... Oso na, oso na. Oso, bai, iesan. Esta herriku dirako baina, ditua. Eee, bueno, abesti bat, abertatako gero entzuteko zuena, ez da egitzen hemen gure, gure archiboan Eta Ka, karri berko agu cedia. Eh? berko egun cedia. Eee, ba, bini, gualde, katoik egin eh? jarri bat egin ez da giz Edo, bueno, o, iratina, o bat egin bat egin, iratina, youtube badago egin bat egin, ez dut Eta, bueno, ez paldi emabada bilena, urrengo kolana. Bai bai laselasai <coughs> jarri jarri datena. Ke hoyak zu jarri berkochuguru, e, e... ez? Ez zuen Bai, ez zu deskatzen ta? Orain abesti ja jarri berkochuguru, ja zu dirantien e pizka bat, promozio joriti ekotá, eh? Ez egin posibila dago jartze ka bestimato ke shior. Ba bai jarri. Bai. Su... ez? Igual ez eh, dizu. No, Urregun bon lana anena una jartzea de pizka bat. Orain kantatu ezak, gero bai, ez? Orain posibila kantatu. Di ki cariquita rigena. Ah, ikas sai. Plati noiz Bueno, a vestia Goxua ne, eh? gustatzen dut entzuko, du, eh? Bai. Bai. Pues, bai, bai. <gusten du> ba, pato mío, Iago Bastiazaranekin. Barkatzen kantatzen dugu <symbolic> du, pianoa, jotzen du son son son, chica nada Iago bat. Bueno, sí, orrea, sí orra. Pero bueno, bukatze fun ju Gazkaltzere jun berko dugu ja, eh, ja ordua. Manuel, eh, este ditza, mitik zertakak, ok, dantzakoz zerbaiti badakak, utaran eh, Begira edo... O da lehen jaitan ere egin zuten martiutan edo... Iten, edo ba, ba... festetan... Betiten, pare bat dantzari... Betit, mo, txandakatzen joltzen ah. ginen, egin jautekin... Iguan ba, egantzat izan du, nik egantzatu izan du... Soka dantzaiten duguna Ah, bai, soka dantzaiten bai, duguna Eta? Festeakoa Eta, ezea... E, oi, e, azboika mai... Ual, lo, bueno, deitzen mahiagute, esaten mahiagute... Tokatzen mahiagua, ba, bai... Ba, bai. Jaitan izaten da hori... udaran, geo udarako udarago dantzataldearekin ba udarren no noten guztiak beste herriko jaitan uh -huh. Suizar Serrakazu cer, la ruta del verano actor institute meselaya astua <laughs> kaguzan ustilla kupa <Ocupatu>, go <laughs> buru la, da enta astu asiota hola bueno uh, ohi o andican bueno astu asiak ez oste andi minon bai Ogaran atopea dintzen da, Bai, segin izte benetan dantzatu denun hemen Jendia nahiko positibo da, eko zintimu kendia Aktuazio berriak entorrekin Dena zai dintzen Eh? Dena zai? Gusta? Gusta? Gusta? Bai, nire nire nire segustua Eta guen milionetak hasi tola fetxe, kizabasun zuten, ezeko, otuzi duk, edo ez ondekaren ez da? Eske normali momentun Abixatezke bote hartu aztuazio eta la hordun Oangoz ez Oinkarikoak egin bakit, aikaina unkaeran Toulousea guztela Toulousea? Goizaldikin nahi <risa> bakit, bihajem bat hor ingo gula sauguna eta ez dakit doa, no, mion bai eta gero batzua zila, ba, erritzen erritzen, oinkarikin bai, korrontzitaldiak naitzen da dantzatzen Ajarritzen so, zuten korrontzikin ere? Bada izoguetzen dugu, eta ah, horrekin ba, bere kontzertu guztetan guk dantzatzen dugu so, aki, ariak, zute, ta, bai? edo... Goizaldikin egin bai? Goizaldikin gutxiloa, esko oinkari asko moitzen da goizaldeken konparata miñoa o encarita lengortean aste santuan dantza, o sea, aste nagusia dantzatu genun, eh goizaldeken aste nagusiane dantzatzen dugu. Bai. Da, Denalko parte. Que... De la copa toda. ikasketatik ba. eh, aparte, gero, Dai. eh, bezikasketak. Eta bueno, ane, superrice, se la cagó. Bueno, los eh. Bueno, oh. no, astero. Bueno, músico que quien Etenko musikok, duen taieretako dantzatak lehen zelazan Ah, bai, ah, bai eh. Eben ikan zatozera Lengo ikan dien, nien ikan ikan? A ver, eh, genia entzulea eh, gauratzeko izaten zute, irebeteko? Iru garen ikan dien Ez lau garen, <coughs> lau garen, margato Iru, no, bueno Lengoa astianen gero, lengoa egandien. Ah, bai, hoita. Orduan jakite gentea animatzeko. Bai. Quiero eh, klasiak emate zus gaztian zen bategunetan, edo tailerretan. Oan chugo bi talde, eh asten honetan eh, eta aste azkenetan, una peskaia veteranoak o badakitenak, o bi talde txugu, dena hasta gaztian zengaban, 50 ingururu izango ga. Ta hor ere jarritzikasmoak hondikan, beste utzetu batzuk edo zero momentu. Bai, bueno, ikoseko. Ja hasidea beste bigastea klasiko batean ta, u harraleguare pasarkago, naizter, mina, bueno, ikusko go. Agi gustu da Eta quiero musika iratekin ta, xelekita, ez badute zenbat? Ez dut momentuz, ez dutu. Udara Udara. Udaran ta, udaran egunan bueltan. no izaten dugu, mina, besterala saia bitzenga. Hih. Uh Herki. -huh. Bueno, eh, jaiz, ez ta mirar ni ukatzeko goia, ditugu aperki noretan seizeko duguna ste bukaratu, santan, gialean. Beti ez dela budal bistekietan, kirola, Eh? Bai. Mirari baki, eh? Bai, bai, kasio, kasio kasi do Telera eh, Gio aztelanetan, kirole baitzak Eta iritsiak, eta guztiak, eta no, Eta, bueno, ez zantua aldu da, eta bi aztiak noen Ez dugi zanon kirolerriz aioa Porra, rezaioa. porra taldoa Bueno, ez zantua gure ni txikitatik enek zarkotetak Ez zantua izintzela ez pelotan ibili Ez zintzela, eliztamezeta Eliztamezeta, eta orgu lehengu batzuk, eta Eta, eh, <laughs> bueno Eta, eh, jarko duguz albat, ez? Mix bat, hoi, mix hitzai, modan doez eta, bueno, mirarik eta jarkoteza bat, ja bihazioetan eta gero ez dukaztu behar <coughs> euskalrek utzulia, eldudela jarak ega jantik lagu apelila bitikan zazpira hori jaztutik pasatzen dia gaina, aritxulegi, aginia bintan gazatzen dugu gaina enegi, eh? ema, eh? enekin pasten zenik <coughs> apelilan zei egin ez ezke normala da, jaez dago jaztua erratian eta ez da entelatzen, ja beste mundu batian dago eta <laughs> ez, pixka bat, ja, e, bintan pasatzen dira dut bostian, eta gosegien batez ere etapa reina jaten duguna eta beti bezala ikendugu balorazio bat euskarareko hitzulia eburuz orduan e, tortzen ganean, apirin e, hartuko dugun ganea bat, mikera starroza, eta txirit dura egio izango ditugu emenez e, eta bueno, e, ganeamena fizioak duela dago, txirit dura egitza Imanol, gustatzen dik? Zire? Dibai asko, ikustia, eh? Praktiatzia Baina bueno, berdi ikustia <laughs> berdik ikustia bai, bai. gustat du jaz, zeara, pilio eta zeara Esta pena idakat. Pues estreents iba tu coi, eh? Bai, justo... eta tukuneketa... atzo onuinia launa ni zetan a ber pute pues eh ture gustaguteko. Bai. A beti go hauekin. E estar... beti ikusteko, este zer ikusten zetika, e neizta malo ondu <laughs> bat jarri, sus baina ki. Bueno, girua ta. Bai. bat eta ceri, cosiko que galera, tres tres, no saiki. Bai, esta bueno eh izquierda es que, que pango tsubo sea, ¿es? Gure konbiatuai. Gura, mieska, gustobe. Destera. Destera. Bai, bai. Bai, berra un do, eh, la se gaña. Cerrano ahí nisso? Pues ya, cunchu, ¿no? Vestidor no recorto buta hariz, bueno, ¿qué? Usa, xa, Ezo ezi, hazteko bidatu behar Baina, guztorron, eh? Baina, ez hazteko moden Baina, mila ezkeres zugei eta tortzen zean ben joan kontentu gabe, ezkenin eh? sartu zu lako Kirol saio nenbar gu handan za So torrega Bai, bai e zetorkoa, eusten dudaak azutela Oinak, beti, zartemezela horret, beti da, latar bat ez zel bai, tan zata Ingo, dugu basaio bat da Bete dut itza, eh? Nunka az tarde, hoxe, hoxe Hoi oh, da, eta nik uste da ganea Da beste Kiro Gende gehiagena jarrezatzen dut, bueno. zaiatzekea irratiak, eh? Zaldik jarre bueno, eh, eh, eh? bueno, eta txik egin unta, ezkaleko berrekin lartuz? Eta, bueno, denetik, segitzen du, atletismo eta bendilla va, eta eh, saiatzekea zaiatzekea, zaiatzekea, zaiatzekea betza eta hoida. Bueno ba, zamezela, errepik apena gaur zurretaketan eta ue borriak gareko egurra. Txulo, txulo, grafica eh? Ondo, segi. Bueno, milanita, endiatz. Ba, eurren arte. Adio! Adio!